Sándor egész nap arra gondolt, hogy másnap utazik Frick a gróf nevében, egész vagyonával lefogadni a delejt. És ez az ember, aki tudta, hogy a versenyen mi fog történni, nyugodtan felteszi majd az előre vesztes lóra gazdájának és embertársának utolsó pénzét. Tudatosan koldussá teszi. Mit tegyen? Este volt, mire hazaérkezett és átment a kerten. A gróf éppen ásított, Sándor jó szakát kívánt és aludni ment. A két lány nézte a sofőrt, félelemmel is kíváncsian, aztán ők is a szobájukba mentek. Mielőtt lefeküdtek, még az alá is benéztek félelmükbe. Egy kis, bordóernyős lámpát égve hagytak az éjeli szekrényen. Irén lidészt nyomással aludt el. Sötét, barátságtalan hegycsúcsokon, egy vonaton vágtatott, éjszaka volt, és sziklás, erdős, zortájak rohantak el az ablak mentén. Egy kalauz járta végig a fülkéket, és hivatalos hangon beszólt minden ajtón. Tessék leugrani a vonatról! Katasztrófa jött. Ott állt az úgó csatogó vonat lépcsőjén, ugrani akart, de írtózatosan vágtattak. Borzalmas szélsűvöltött jajveszélkelve, és majdnem leszakította a lépcsőről, ahol görcsösen markolta a kapaszkodásra szolgáló rézrudat. Félelmes rózsaszínű villámok cikáztak a mozdony felől, és egy roppant veszély közeledett valahonnan fokozó dübörgéssel. Arra ébredt fel, hogy a teste olyan volt, mint a jég, és az öklét görcsösen feszíti a szívére. A következő pillanatban kialudt a kis lámpa. Tudta, hogy ez egyszerű rövid zárlat, és mégis szinte felkiáltott. De nem. Valaki nagyon neztelenül osonta a folyosón. Tisztán hallotta, hogy lábújhegy alatt rettsen a padló. Ez a valaki vágta el a vezetéket, az egész házban nem lehetett villany gyújtani. Megfogta Póli kezét, de a felriadt hálótársnak nem tudott semmit sem mondani, csak szorította. Póli meg akarta gyújtani a lámpát, kettyent a kapcsoló, és semmi. Vaksötét. Hirtelen robaj hallatszott. Egy férfi ordítás, feldölt bútorzaja, aztán csörömpölés. Valaki ugrás közben berúgott egy ablaküveget. A két lány kiátozni kezdett össze-vissza, csak akkor nyugodtak meg, mikor ismerős hangokat hallottak a folyosóról. A gróf vadászfegyverrel a kezében reket álmos hangon, kicsi bosszusan szólt ki az ajtón. Mi az már, megint? Betörtek, jelentette a lakály. Közben a lányok magukra kaptak valamit, és kirohantak a folyosóra. Hiányosan öltözött szolganép járkált mindenfelé. A gróf dolgozó egy feldöntött szék, mellette éppen akkor tápászkodott föl Frick doktor, orrán száján ömlött a vér alatt a gróf intézkedett, egybegyült az egész cselédség. Jött a komorna fürdőkabátban, a házmester papucsban, nadrágban és hálóinkban. Leghátul közömbösen állt Roger. Frig csak néhány szót mondott. Rövid zárlat volt, ajtóhoz mentem. Dorongal az arcomba ütött. Vak sötét, nem láttam. Csak ütött. Elájult. A lányok, mint hogy rájuk semmi szükség nem volt, visszamentek a szobájukba, és a közben előkerített gyertyák imbolygó világa mellett az utó izgalomba remegve cigarettáztak. De! – suttogta hirtelen Irén, egész biztos, hogy ő volt. Ugyan miből gondolod? Egyedül ő volt tetőtől talpig felöltözve. Póli a csodálkozástól lejtette az állát, és önkéntelenül az órára nézett. Három óra volt.